Na, drágák, elérkeztünk az Egy Korintus 13-hoz. Azt hittem, hogy tényleg elmentek. Előtte imádkozzunk, jó? Hogy elkezdjük a, a szikét olvasni. Oram, csak szeretném tényleg azt, hogy énekeltük, hogy csak így meglássuk a te szívedet, és csak szeretnénk odaborulni te eléd, és szeretnénk kiáltani egy édesapánk. Olyan jó, hogy szeretsz bennünket, olyan jó, hogy vagy nekünk. Olyan jó, hogy gyermekeid lehetünk, és olyan jó, hogy gondoskodsz rólunk. Olyan jó, hogy itt lehetünk, dicserhetünk téged. nem szeretnénk, hogyha szólnál hozzánk, hogy a szívünket megérintenéd. Olyan olyan nagy szükségünk van arra, hogy te szólj hozzánk, a te hangodat halljuk. Olyan a világ úgy kiabál, hogy zajon körülöttünk. De szeretnénk a te halk szavadat, a te gyógyító szavadat hallani a ma este. És köszönjük Uram, hogy Te ígéd az pedig élet és lélek a mi számunkra. Hanem csak kérlek jöj is, te szent lelked, de hanem nyis meg a mi szíveinket. Amen. Jó, ja, nem szabad. Tehát ekkor 13. Olvassuk el az egészet, jó? Ha embernek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címbalom. És ha jövendő tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és az egész hitem van is, ugyanígy, hogy hegyeket mozitok el helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem érikkedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem cselekszik égtelennül, nem keresi a maga hasznát, nem gejjett haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek, megszűnnek vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valik, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfi állettem elhagytam a illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre, most, kész, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd mint én is megismerhettem. Most azért megmarad a hit, a reménye szeretet, három, ezek között pedig lenne jobb a szeretet. Ha azt kérdezném, hogy mit gondoltok, hogy még a legnehezebb bibliai az a bibliában, akkor mit mondanátok? Három Mózes, vagy a jelenések könyve, zsidókozít levél, akkor, akkor a tíz parancsolat, de ezek mind, mind könnyűek az, az 1, 13 hoz És tudjátok, hogy miért? Azért, mert bármikor elkezded olvasni, akár hitetlen vagy, akár hívő vagy, de főleg, hogyha hívő, akkor nem hagy téged érintetlen az egész. Akkor, akkor csak úgy tudod átolvasni, hogy, hogy megérinti a szívedet. <kül> És legtöbbször meg is a szívedet. De ez nagyon jó, mert arra is bízott bennünket, hogy lángra lobbantsa, hogy Isten még jobban oda tegy a szívünket. És a másik, amivel szembesülsz, amikor először olvasod, az pedig az, hogy hogy a szeretet nem tud belőled fakadni, hogy erre a szeretetet nem vagy képes. Ez a szeretet nincsen bennünk. Ez olyan szeretet, ami messze-messze ami meghaladja az embernek a, a tudását és a szívének mindenféle állapotát. Ez olyan szeretet, ami, ami, ami nem emberből fakad. Ami egyedül csak Istennél van meg. És Ugye akkor olyat a kérdés, hogy na hát akkor minek is ez a szeretet, hiszen ha úgyhogy tudom megélni, ha úgyhogy tudom úgy sincs benne a szívemben, ez akkor, akkor, akkor van -e erre szükség? Igen, van, mert valaki által lehetséges, hogy a te szívedbe és ez a szeretet benne legyen. És ugye ez a szeretet, hogy <coughs> Krisztus által jött el közénk. És hogyha engedsz a Szentlélek munkájának, akkor Krisztus rajta egyre jobban látszani fog, és ez a szeretet, ami, ami benne van, az benne is ott lesz és ez a szeretet át fog sugározni az életeden, a szíveden. Ugye a léleknek egyik gyümölcse a szeretet, a Galat 5.22, azzal kezdi, hogy a szeretettel kezdi. És hiszem, hogy a többi mind abból fog fakadni, hogy a szívesség, a jóság, a türelem, ezek mind abból fakadnak. Az első a szeretet. Emlékeztek azzal zárt a pála, az 1. 12 t hogy ezen felül, a 12.31-es versbe ezen felül pedig egy kivált képfelú utat fogok nektek mutatni. Ugye azt mondja az ember, hogy ennél van a na nagyon nagyobb dolog, hogy valaki profétál, nyelveken szól, csodákat tesz, a hite van, hogy elájul az ember tőle. Ennél van a nagyobb dolog. És azt mondja Pál, hogy igen, van. Nem tudom, hogy e hogy Pál ugye te össze az a dolog, hogy, hogy a lelkő közé van beéleszve a szeretet himnusza. Nagyon érdekes. Ugye? A korintusoknak el volt lőve Az Azt hitték, hogy attól vagyok élet keresztény, hogyha nekem bizonyos ajándékaim vannak. Én tudok nyelveken szólni. Hát az ez már mekkora érettség, az már milyen komoly dolog. Hát én meg tudok profétálni, meg tudom előre mondani dolgokat a te életedbe. Hú, mekkora nagy dolog. Tudok gyógyítani. Egy embernek az életét helyre tudom állítani. Bármilyen betegségben van. Hú, hát ez aztán még nagyobb dolog. Vagy tudok olyan csodákat tenni, amit még ember nem is látott. Hú, hát ez mekkora nagy dolog. És azt mondja pár, hogy. Nem az az érettségnek a fokja, nem az, hogy neked milyen ajándékaid vannak. Van egy, van egy mélyec, ami sokkal nagyobb ennél, ami ezek felett való. Van egy olyan út, egy, egy, egy fő út, amelyet akarok nektek mutatni. És emlékeztek, azt mondta Jézus, hogy hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És úgy gondolom, hogy a korintusok egy ilyen mellék útra tévedtek azzal, hogy azt hitték, hogy majd az ajándékokkal, ajándékok által lesznek, majd valakik ajándékok által lesznek ők éret, hívőkké, hogy minél több ajándék lesz az életükben. Azt mondja pál, hogy egy rossz útra mentetek el. A fő út az Jézus. Jézus az út az atyának a szívéhez. Az olyan, mintha pál azt kérdezné, hogy a korintusoktól gyerekek, ti tudjátok, hogy ki a te mennyi atyád? Tudod-e, hogy Isten mennyire szeret téged? Ez, ez csak a haba tortán, hogy ad neked ajándékokat, hogy tudsz nyelveken szólni, meg, meg csodákat tudsz tenni. Nem ez, Istennek nem ez a, nem ez a legnagyobb dolga, hanem az, hogy még közelem vonjon magához, hogy a szívét megmutassa. Annyira jó, hogy a Biblia is annyira jól leírja nekünk ilyen szenvedélyesen. Isten egy ilyen, tényleg, mint egy hőszerelmes, aki, aki harcol az ővéjét és meg akarja nyerni az, az ő, a gyermekét. A legjobb a Jeremiásban, amikor Jeremiás azt mondja, hogy te, Isten, te elcsábítottál engem és azt arra használták a héberben, amikor egy férfi egy, egy, egy lánynak a szívét meg akarja nyerni, meg akarja hódítani. Azt mondja remes, hogy engem megnyertél magadnak, azt mondja, egyszerűen nem tudom tőled elmenekül, nem, nem tudom megtenni, azt mondja, hogy ne beszéljek te rólad, mert azt mondja, mert te már elcsábítottál engem. Na, Isten ilyen, egy, egy hőszeremes, aki küzd de érted. Annyira küzd, hogy, hogy ember élet. és, és ezen tovább ment. Nem csak, hogy ember élet. Tudjátok, akkor hogy jöttem pont ugye a buszon, azon gondolkoztam, hogy ugye milyen nagy ünnepünk a húsvét. És ugye de mégis a karácsony tünneik a legjobban. És hogyha a karácsony lenne lenne jobb ünnepünk, akkor tudjátok, az mi lenne? Akkor az, az lenne, hogy a mennyország egy része eljött volna a földre. És ennyi. De a húsvét az, -e, hogy Jézus meghalt, ezáltal Te a mennyország része lehetsz. Ugye mennyivel nagyobb dolog. Ugye örültünk volna Jézus itt van, a mennyország egy része, de mennyivel nagyobb dolog az, hogy azért jött el, hogy Te is a mennyország része lehessél. És Jézus továbbben nem csak, hogy meghalt a kereszten, hanem, hanem megalázta magát. Nem csak az emberek előtt, hanem, hanem a pokol és a mennyelőtt. El hát, tudjátok képzelni, hogy Isten ennyire megalázza magát, hogy, mi, hogy a pokol előtt is megalázta magát, meg a mennyország előtt, akik az angyalok, ők őeltet érdepeltek, és, és most ő van megaláztatva a keresztván. Na Azt mondja a Pálnaposról, na érted, drágám, hogy, hogy, hogy itt miről van szó? Érted, hogy mi a szeretet? Érted, mi az, hogy, hogy Istennek a szívét érted? Nem ez, hogy itt ajándékaim vannak, meg hú, én vagyok a nagy, komoly hívő. És ez, ez, ez nekünk is szól, hogy Igazán éltjük -e Istennek a szívét. Tudjuk, -e, hogy ki a milyen olyan, olyan sok képünk van Istenről, meg olyan sok elképzelésünk, meg, hogy olyan sok gyülekezetben ez a lényeg most is, hogy jaj, legyen ilyen ajándékom, meg jaj, hogyha majd úgy fogok, meg úgy, ezt fogom csinálni. És a Pálapostól, hogy nem vagytok képbe, gyerekek. Itt erről van szó. Hogy, hogy Isten a szeretet. És azzal kezdi, hogy hogyha emberek vagy annyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyan elettem, mint a zengő, ez, hogy a pengő színbalom. Az első században nagyon nagy dolog volt, hogyha valaki ékesen tudott beszélni. Pál mondja is maga, hogy én nem vagyok ékes szólású. De az volt a nagy dolog, hogyha valakinek valami ki, <coughs> ki tudott fejteni egy dolgot, és azt meg tudta magyarázni, és akkor ó, el voltak az a álljó, ez micsoda bölcsesség, micsoda nagy tudás. És, azt mondja, és, az, és valakinek ugye, korintusok úgy gondoltak, akinek nyelveken szólás van, az aztán egy magas fok az ajándékok között is. Hú, milyen jó tudsz nyelveken szólni. Ez egy óriási nagy, nagy ajándék. És azt mondja mond hogy ez szeretet nélkül egy zengőt, egy pengőt színbolom. Vagyis azt mondja, hogy ez egy olyan dolog, ami magára vonja a figyelmet, de üres, és abban a pillanatban is hal. Körülbelül ennyit ér. Semmit nem ér az egész. Azt mondja, erre vagytok büszkék, ez szerintetek a nagy dolog, hogy valaki nyelveken szól. Azt mondja, ez, ez semmi. Ez semmit nem ér. A, a Biblia nem azt mondja, hogy Isten a nyelveken szólás Istene, hanem azt, hogy Isten a szeretet. Isten a szeretet. És ezt átlába el szoktuk felejteni. Aztán sorolja a következőt. És a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is. Ha egész hitem van, úgy annyira, hogy hegyeket tudok mozítani ki a helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Új én gyerekek ezen a részen teljesen el volt a májúva. Elkezdtem belegondolni, milyen az, hogy ha tudok jövendőt mondani, gondold el, hogy mindenkinek meg tudnád mondani, hogy, hogy milyen lesz a jövője. Meg tudnád mondani, hogy mikor lesz Lottinak felesége. férje? férje, férje, meg, And meg Andinak, meg mindenkinek, Timinek, meg Lilinek is, és be tudnám mondani, hogy milyen lesz a holnapi napod, minden terület tudnék mondani, akkor gondolatok már, hogy a világon mindenki tehozád akarna jönni, és mindenki téged akarna megnyerni, mert, mert akkor a hatalom van a kezedben. Ugye milyen nagy dolog? Vagy azt mondja, hogy minden titkoknak a tudója lennék. El tudok gondolni, hogy ránéznék, és egyből tudnám, hogy mi van a szívedben a legmélyebb titkod, és elmondanám, hány ember tudnék helyreállítani, gondold már bele, hány embernek a szíve helyre, hogyha ha tényleg meg tudnám mondani, hogy te mivel küzdesz. Micsoda hatalom lenne benne, micsoda hatalom lenne a kezembe? Vagy minden tudománynak ismerő lennek, el tudjátok képzelni, hogy is tudnám a matematikát, felfognám, fognám, Én az elemi matematikánál törtekném már mondanak, akkor meg mindent értenék, ti minél okosabb lennék, meg Lottinálmatekból. És akkor mindenki az egész világon engem akarna szerződtetni, gondoljátok el már, milliárdokat érnék. Micsoda hatalom lenne a kezedben. És akkor még azt mondja, pála, ez nem elánnek, hanem azt mondja, ha minden. Ha egész hitem is volna, na itt, itt gyerekek, én mondom leestem a székről, ez Pá mondja magáról, hogy ha egész hitem volna, azt mondja pá, hogyha nekem ilyen hitem lenn, lehetne. az azt jelenti, hogy teljesít, hogy mindenre van hitem. El tudod gondolni, hogy ha mindenre volna hited, ez egy ez szerintem a csúcsok csúcsa. Azt mondja, mindenre van hitem. Azt mondja, Pál, nekem sincs. De ha mindenre lenne hitem, azt mondja, hogy hegyeket tudnék elmozítani. Jézus azt mondta, hogy ha mostán lenne, akkor tudná hegyeket elmozítani. Na itt azt mondja, pá, hogy ha mindenre lenne hited, az meg, akkor egy még nagyobb. Ez azt jelenti, hogy mindenre hittem, hogy úgy képzeltem, hogy a, a, a világatlaszt át tudnánk rendezni. Bécének meg lenne, akkor Amerikát csak így átpakolná, mondjuk Japánba, Kínát, meg nem tudom hova. Na ezt jelenti, hogy mindenre lenne, hittem, gondoljátok már, akkor mennyi sok új térképet kéne csinálni. És azt mondja, Pál, hogyha ilyened lenne, mekkora nagy dolog lenne a kezedben, hogy ilyen hatalmad lenne. Most gondolják, hogy egy emberbe ez mind meg lenne. hát az, az, az lenne a világura, szerintem. És azt, és azt mondja Pá, hogy ez mind semmi. <gül> azt mondja, ez, ez egy nagy nokedli, ez egy paszul, ez egy majonéz, hogy Ákos mondaná egy süti az egész. Azt mondja, semmit nem ér, semmit nem fog érni, ha nincsen benned szeretet. El tudjátok ezt képzelni, hogy ilyen hatalmad len, és azt mondja, azt mondja erre Isten, hogy gyerek ez semmi. Elkról itt van. De hol van benne a szeretet? Mikor nyúltál ki legutoljára egy, egy ember felé, mikor szerettél legutoljára. Hát az nem sose volt még. De hát nekem nagy hitel van. Azt mondja, Isten, hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Én nem ezt kértem tőled. Isten nem azt mondja, a Biblia nem azt mondja, hogy Isten a nagy tudományok Istene. Nem azt mondja, hogy Isten a jövendő Istene. Pedig ő neki ez minden tudása megvan. Hanem azt mondja, Isten a szeretet. Ennyi. Isten a szeretet. És azt mondja, hogy azt szeretné, hogy ez a szeretet ott legyen a mi szívünkbe is. Azt mondja, szeretet nélkül semmi vagyok. És Pál nem áll meg. Ennél, hanem folytatja tovább. Körülbelül ennyi ideig volt Jézus a vízát, amikor bemítette keresztelő János. Ö, hanem megy hanem meg tovább, azt mondja, ha a vagyonomat is felétetem, és testemet tűzre adom, szeretet pedig nincs én bennem, semmi azt nem abból. Miért ön a tovább a mérce? Eddig már elég magas mércén voltunk, azt mondja, hogy ha gondoljátok el Bill gates az összes vagyonát azt mondanám, most szétosztom mindenkinek. Hány millió embernek az élete változna meg? Hány nyomoró gyermek kapna végre normális kaját? gondolatok már rá, hány millió, milliók, tíz milliók? és a világ leggazagó emberei szétosztanák a vagyonukat. Csak úgy. De azt mondja Pál, ha nincsen mögötte szeretet, az megint semmi nem ér. Nagyon sokszor az emberek úgy gondolkoznak, hogyha valaki adakozik, ú, de sok pénzt ad, akár az ó dolgaira, na ez, milyen, ez biztos nagyon komoly hívő, ez nagyon szeret ez urat. Azt mondja Pál nem ez a szeretet miért hogy te mennyi pénzt adsz. És most jön a legnagyobb, szerintem ez a legnehezebb. Azt mondja, a testemet tűzre adom, vagy azt azt mondja, hogy, hogy magamat föláldozom. És azt mondja itt az életében, hogy ez folyamatosan. Gondolj el, hogy valaki állandóan feláldozná magát valakiért, valakiért. Ez, ez, ez már majdnem az isteni mérce. El hát, tudod ezt képzelni? Hogy önzetlenül valaki azt mondja, hogy én feláldozom magamért. Tehát, nem is ismered, de akkor is feláldozomért. Neked kéne meghalni, de én halok meg helyetted. De Jézus csinálta meg. De azt mondja Pál, hogy el mögött nincsen szeretet, akkor ez csak egy öncélú valami, egy öncélű mutatvány lesz. Azt mondja, akkor ez semmit nem fog érni. Isten ezt semmibe fogja venni. Vihetek, hogy mekkora dolgokat itt lepál. Ha önmagamat feláldoznám is, de ezt öncilúan tenném, ön tenném én központúan, nem szeretetből, nem úgy, mint hogy Krisztus tette, akkor az semmit nem ér. Azt mondja az ige, nem azt mondja az ige, hogy, hogy ö, Isten az öncélű önfeláldozás Istene, hanem Isten a szeretet. És itt pont. És a negyedik verső pedig ugye elkezdi megfogalmazni, hogy leírja az igazi szeretetnek a, a fogalmát, ha lehet így mondani. De én arra benneteket, hogy, hogy ezt ne úgy olvassátok, mint egy, ah, de gyönyörű, úgy de ilyen szépen még senki nem fogalmazta meg a szeretetet. hát ez egyszerűen annyira jó és annyira jó a szívemnek, hogy ilyen szépen valaki leírta, mert akkor megint egy nagy semmit fog érni az egész tanítás, hanem úgy, hogy a szívemet így fölgeljessze. Egyrészt, hogy meg azt, hogy te erre képtelen vagy el szeretettel, aztán lásd meg arra, hogy de, Krisztus által képes vagy erre. És az, hogy láng, lángra lobbancsom bennünket, hogy igen, Uram, ezzel a szeretettel akarok, akarok élni ebben a világban, mert eddig nem úgy éltem, de most már így szeretnék élni. Úgy, ahogy te. Mert hogy ez a szeretet, amit itt leír Pál, ez, ez aktívvá cselekvővé tesz, és nem hagyja érintetlenül a szívedet. Nem hagyja érintetlenül. Nem csak a szíved az egész lényedet át akarja, formán át amit nagyon jól ismertek, az agapé szeretet szerepel itt, ugye mindenki ott, hogy ez az önfelárazó szeretet, ami, ami nem kér viszonzást, önzetlenül ad. Úgy lehetne megfogalmazni a legjobban a szeretetet, hogy arról szól, hogy ad. Adni és adni és adni. Úgyhogy sose várok el semmit. És azt mondja, hogy, azzal kettő, hogy, hogy a szeretet hosszú tűrű, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Azt mondja, a szeretet hosszú tűrű, ez az elté szövegben egy folyamatos, ez állandóan, állandóan ezt cselekszi, állandóan hosszan tűr, és konkrétan azt jelenti, hogy olyan képesség valakinek, aki bántalmazást, bármilyen bántalmazást elszenved, úgy, hogy, hogy nem üt vissza, hogy nem bánt vissza. Hú, hát ettől nagyon messzeállok. Egyszer kétszer még tudok hosszan tűrni, de már nagyon sokat nem. És van, hogy Isten azt mondja az igében, a Péter, Péter levelében, hogy hogy Isten hosszantúr érettünk, hogy némelyek megtérésre jussanak, hogy minél több ember meg megtérhessen. El tudod képzelni, hogy Isten hosszantűr, és közben Isten mennyi bántá, bántást kap? Milyen Isten ez, meg miért nem csinál már valamit, meg miért engedi ezt, meg mit, mit csinál már, nem csinál semmit. Isten mennyi bántás kap? És, Isten, és azt mondja Isten, hogy én szeretlek, én tovább is kitartok melletted, és azt akarom, hogy te megtérjél. El tudtok Istennek a szívét, hogy ő szeret az embereket, és akkor mindig azt kapja, hogy te szemét, te gonosz, te rossz, te utálatos. Ez, ez így Istennek a szívét állandóan összetörés is. és azt mondja, hogy jó, de, hátha, de legközelebb hátha. A következő alkalommal hátha meg tudom nyerni a szívedet. Hát, hogy képzelni Istent, hogy állandóan bántalmazzák. Azt mondja, hogy ö, a szeretet az kegyes, nem iríkedik, nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Hát én ezeket jól tudom csinálni, tudok irigykedni, azt nagyon jól csinálom, meg nagyon, jót, nagyon fel tudok húalkodni, azt is nagyon jól tudom csinálni. Önmagamtól erre vagyok képes. De amikor Isten bejön a szívedbe, beköltetik az életedbe, akkor hoz egy óriási nagy változást. Akkor ezeket el tudja venni. Ezeket el tudja mind söpörni. Azt szóval azt mondja, hogy ö, nem cselekszik égtelenül, nem keresi maga hasznát, nem gelyet haragra, nem rója fel a gonoszt. Ezek, amik a szeretetből hiányoznak. Hát jött a kézen, hogy, hogy, hogy ha valakit megbántottál, és utána soha többé azt neked nem emlegeti fel. Én Már találkoztam olyan, aki nekem megbocsátott, utána pedig két hét múlva szemem vagy a fejemhez várta. De emlékszel, hogy amikor azt meg azt csináltad. Ja, ja igen, megbocsátottam, de azért nem felejtettem el, azért még ott van a szívemben. De az igazság tehát azt mondja, hogy, hogy elfelejteni. Isten, van egy dolog, ami Istennek van egy tulajdonsága, hogy, hogy valamit el szokott felejteni, valamiről nem tud. És az a bűneink. Ha jössz igaz szívvel és megvalod, ő akkor azokat el fogja felejteni, és soha többé nem fog róla megemlékezni. És itt az, és az ötös azt mondja, hogy nem, ö, hatos, nem, búcsánat, ötös, nem cseszik égtenetől, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed, haragra nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen mindent remél, mindent eltűr. És nem tetszik nekem ez a hetedik rész, azt mondja, hogy hogy elfedez, hiszen remél eltűr, és azt mondja, hogy mindent, mindent. És csak így kérdjéteket, hát, hogy egy pillanatra, a négyestől a hetes versig így rápillantatok, és a, a szeretett helyére csak így helyez be a nevedet. Mm. És, és olvasd úgy fel, azt azt azok, hogy Dani hosszú tűrő, kegyes, Dani nem irikkedik, Dani nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem serszik égtelenül, égtelenül, nem keresi a maga asznát, nem gerjed halagra, nem rúlja fel a gonoszt. Nem ül a hamiságnak, de együtt az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Ugye akkor így, így, így egy picit így olyan másképp hat, és hogy akkor a szívem ezt, hogy ah. Oh. Tehát én ezekből egyet se. vagy Szívesen. És lehet, hogy ez a leírás ez teljes mértékben így Krisztusra mutat. És ez, ez, teljesen, ez Krisztus megérte a Földön ezt, ezt a szeretetet, amit itt olvasunk. Teljes mértékben. És az a kérdésem felét, hogy, hogy ki, a, ki a, a szeretetednek a mércéje? Mi a, vagy ki vagy mi a te mércéd a szeretetben? Nagyon sokszor keresztényként a legjobb barátunk a szeretetben a mérce. Ú, az annyira, annyira tud szeretni, annyira jó. Valakinek a szüleje, nekem olyan jó szüleim vannak, olyan kedvesek, olyan aranyosak. Valakinek egy, egy nagy hívő keresztel, mondjuk Pálapostolt. Pálapostolt tudott szeretni? Nekem egy időben a sógorom volt a, a példaképem. Ó, sosem mondod senki rosszat jöttünk az a főiskoláról, mondjál már legalább egy rosszat a tanárról, pedig olyan szemét és mindig mindenkivel szemtelmi viselkedik. Egy rosszat mondja, és nem tudok, mert Jézus meghatéta te szereti őt, de most az nem érdekes, egy rosszat mondjáról, és sosem mondott senki összet, és annyira jó volt látni, hogy, de jó, hogy valakinek a szívében nincsen még egy rossz gondolat se, de őben is csalódtam, már nem is egyszer. És mindenkibe fogsz csalódni, a szüleidbe, a legjobb barátodba, a bárkibe ki és vagy mi a te szereteted, szeretetednek a miért célje. Ha egy ember, akkor mindig csalódni fogsz. Krisztus a szeretetnek a miért, a szeretetnek a miért célje. És ne add a tőle, mert akkor valóban nem fogsz csalódni. És azt mondom magadban, hogy jaj, de lehet, de hát, oké, de hát én nem tudok úgy szeretni, mint Krisztus. Hát hol vagyok én attól a szeretettől, ahogy, ahogy Krisztus tudod szeretni? Hát én attól nagyon messze vagyok. Akkor tett fel azt a kérdés magadnak, hogy mennyire nyitod meg a szíved Krisztus előtt hogy ennyire egyszer az egész. Mindig úgy várjuk, hogy majd valami, valami nagy dolog fog történni, és akkor úgy tudok majd szeretni, hogy egyszerűen mindenki el fog álljoni tőlem. De nem, a, nem, nem erre kell várni, hanem arra, hogy mennyire nyitod meg magad Isten előtt. És az, hogyha megnyitod magad Krisztus előtt, akkor ő fog jönni. És vele együtt az a szeretet, ami benne van. túlim van. Jézus, Jézus, Jézus csomaga a szeretett csomag is az vele együtt, vele együtt kapható és ez mind ingyen, tehát ez nagyon jó benne, hogy ingyen fog jönni. És tudjátok, hogy ha így megnyitod magad így a, a szeretet előtt, akkor egy dologra nagyon figyelj oda, és azt írd le nagybetűkkel, hogy sebeszető leszel. Mert abban a pillanatban, hogyha te így fogsz szeretni, ha enged, hogy Krisztus így átformáljon téged, abban a pillanatban te sebeszető leszel. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy lehet, hogy leszel másoknak a lábtőlője, át, át fognak vágni, be fognak csapni, le fognak köpni, ki fognak gúnyolni, és soroltnánk még, me fognak verni, és a többi, és a többi. De jött, hogy miért tudom ezt? Mert Jézusra ugyanezt csinálták, és sebezhetővé tette azáltal magát, hogy ennyire tudott szeretni. Jézus az embereken azt mondja, hogy szánakozik, amikor látta őket, amikor látta, hogy elveszettek. És Jézus mit csináltak? A tanítványa a legközelebb állók ott hagyták. Egy közülük elárulta, a saját népe kiáltott, hogy feszíts meg. El tudjátok képzelni? Azért, hogy őket megmentse, ott kiáltják, hogy dögölj meg, hajj meg, nem kell lesz nekünk. El tudjátok képzelni, hogy a szívét, amikor ott áll a, a saját népé, népével szembe, és akkor ott kiáltják neki, hogy feszíts meg, nem ismerjük, hogy undorító valaki vagy. És előtte ott gyújtotta meg az embereknek a nagy részét, meg, meg beszélt Isten országáról nekik. El tudjátok ezt képzelni? Hogy a, leg, a tanítványai, a legközelebb állok. Bocsi Jézus, nem, innentől kezden már nekem ez túl sok, én lelépek egy picit. És Jézus akkor mit érzed? Hogy, hogy, hogy, hogy lát az egészet? Vagy amikor becsapták, vagy amikor a, a, a farizók csak azért jöttek hozzá, hogy megfogják az ő szavát. Azok, akik ismerték az ószövetséget, kívülről tudták gyerekek részeket az igéből. Nem úgy, mint mi, hogy János három dizatot tudom kívülről, én már nagyon jó hívő vagyok. Ószövetségből három mózás oda visszakenték. Gondoljátok már-e, micsoda tudásuk volt. Értették a proféciákat, minden, több mint 330 profécia van Jézusról, mindent tudták fejből. Én egyet nem tudok, vagy kettőt maximum. Azok meg minden, tisztában voltak, és Jézus, Jézus csak el akarták taposni. Ellenfelet láttak benne. És az a kérdés, hogy, hogy te vállalod ezt. Ha Jézus, Jézus vád, akkor vele ezt is fogod vállalni. Ezt is kell, hogy vállalod. És mondjátok, hogy önmagáért én nem vállalnám, de Jézusért igen. Jézusért érdemes bevállalni. És hogyha megteszed, akkor ennek nagy utalma van. A azt mondja, a szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás. De mikor eljö a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Már ez az igye szakasz, amit nagyon kikezdtek, és nagyon, nagyon másképp magyaráznak, nagyon sok még olyanok, akik, akik az igét jól tanulmányozzák, és, és olyan gyüleketek is, akik, akik azt mondhatod, hogy tényleg az úr útján járnak. És az a, hogy nem tudom, hogy hogy lehet ez az igeszakaszt félreértelmezni, tehát nem, nem, nem, nem most értem, de megnézzük, hogy mit értenek félre. Ezt a szakaszt arra szokták használni, hogy, hogy a jövendőmondások, nyelvek ismert el fog töröltetni. Vagyis amikor én a teljesség, vagy amikor az ige, az igét megcsinálta. Tehát amikor a lezárult a kánon, tehát amikor a Bibliát, innentől kezdve Istennek megszűntek azok az ajándékok, Innentől kezdve Isten már nem adta ezeket a lelki ajándékokat. De Pálaposó tényleg erről a teljességről beszél? Én szerintem nem. Három dolgot kell meglátunk ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mit az igazság. Az első, Róma 11.29, Isten ajándékai visszavonhatatlanok. Azt mondja Isten, hogy ő nem bánja meg, amit ő ad, azt nem fogja visszavenni. Tehát azt jelenti, hogy Isten ad egy ajándékot, akkor ő nem úgy gondolja, hogy na eddig száz évig ez az ajándékát, most már visszavonom, mert nincs rá szükség, úgy látom, hogy már így is megy magát a gyülekezet, így megy tovább, majd, val majd valahogy kipótolják ezek az ügyes ügyes ügyesek ezek a srácok, majd valahogy megoldják a dolgokat. Nem, Istenek az ajándéka visszavondatlanok. Kettes, Isten ugyanúgy akarja tovább építeni az ő testét, az ő egyházát, most, ma is ebbe a világban, mint ezelőtt akkor szükség volt ennek az ajándékára, profétálásra, akár nyelveken szólásra, különböző csodák tételére, én úgy gondolom, ma is szükség van rá. És ugye ma is vannak csodák, és ma is történnek, ugye? Pont ma lát, vagy múlt héten egy csodát, ugye stancál Balást, aki meggyógyult, és ugye a gyerekei vannak, aki tanított bennünket. Ő egy csoda volt, mert őről már mindenki lemondott, ő azt mondták, hogy ez már halál, tehát innentől kezdve nem tudunk segíteni. És látjátok, hogy Isten, hogy meg tudta gyógyítani. Tehát ezek az elnékok vannak és működnek. és zsidó 13-8 Isten tennap és ma is mindörökkel ugyanaz. Isten nem változik meg. Isten nem fog megváltozni. Amit egyszer adott, akkor szeretné, hogy ugyanúgy működne tovább. És a harmadik, az pedig a szövegkörnyezet. Ezt az igyeveset így kiragadták így, ahogy van, és így rámondtak valamit. De ezzel szövegénet folytatjuk tovább, mert a részeint van bennünk az ismeret, részeint van a profétálás. Mikor eljött a teljesség, a részeint való eltöröltetik. Hát mikor? Hát amikor eljön Jézus Krisztus, akkor lesz a teljesség, akkor lesz a tökéletesség. Hát addig addig csak részeint való ismeretünk van, addig nem tudunk ö, teljesen mindent fölfogni. Akkor már ugye teljesség lesz. És ugye fontos hogy a tizenegyesben, ugye azt mondja pálapostól, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint a gyermek. És ez, ez hasonlítja, a gyermek és a felnőtt kort hasonlítja a rész és a teljességnek a, a, a, az ismeretéhez. Ugye egy pici baba, ugye az nagyon cuki. Minden copogat, nyalogat, de nem tud semmit. Meg Kettő meg kettő nem tudja még a kics-pici baba, meg semmit nem tud. Nem tud még úgy gondolkozni, nem érti a világot, hogy mi van, mi van körülötte. De amikor már felnőtté vált, vált azt mondja akkor egy csomó mindent megértettem. Egy csomó mindenek a, a tudásnak a birtokába kerültem. Ugye most már nem kell pelenkázni Pállapostort, nem kell cumisüveg, meg stb. nem kell hozzá. Azt mondja, most már így látos azt mondja, hogy a tükör át, azt mondja, eddig, eddig homályosság volt. Ugye, és abban az időben nem volt ilyen jó tükör, mint most nekünk, hanem akkor ilyen rézlapokból rakták össze, volt a tükör, és ugye belnézek, akkor ilyen furcsa, homályos arcot láttak benne. És azt mondja, Pállapostor, most így látunk, egy ilyen homályos foltot látsz az arcot helyén. De azt mondja, amikor eljön Krisztus, eljön a teljesség, ott leszünk előtte színről színre az ő akkor már tökéletesen fogsz látni. Akkor minden, minden mindenről fogunk tudni. Elgondoltam, hogy kizelek el, egy kazi módot, ha egy ilyenbe, az, hogy nézhetett ki. Az elég durva Szóval, hogyha az úr eljön, akkor az ő teljesébe, tökéletességébe, akkor, akkor mi is ugyanúgy fogunk látni. Jó? Aztán azt mondja, most azért megmarad a hit, a reménye a szeretete, három, köz, három ezek között pedig lenne a szeretet. Azt mondja, pán, hogy, hogy egy dolog, ami, ami, ami, ami mindig meg fog maradni, ami, ami a mennyben is szükség lesz rá. Mennybe kell, hogy profétáljál, hogy jövendőt mondjál, meg hogy gyógyítsál. Hát már nem, az már nem kell oda. Meg hogy előre megmondj dolgot, Nem. Vagyországban egy, egy dolog lesz, a szeretet. Most gondoljátok el. Vajon ezt megértették a korintusiak, akik úgy gondoltak, hogy ú, a nyelveken szólás az már milyen nagy dolgok, szép az el fog tűnni Meghalsz vele együtt, az is el fog tűnni. De hogy állsz a szeretettel? Azt mennyire éled meg, mennyire gyakorlod? Mennyire van tele a szíved vele? És ugyanak, a szeretet az mostanra szól. Az nem olyan, hogy majd, hogyha megváltoznak a dolgok, a körülményeim, mert nem kell iskolába járni, meg vizsgára járni, akkor majd, akkor, majd, akkor majd tudok szeretni. Én most nagyon nekem is, nagyon így, így összetöltem a pont ebbe a dologba, hogy, hogy olyan sok mindenre folytok időt, ami, ami jó, meg fontos, ugyanúgy, mint ti is, hogy iskolába jártok, meg vizsgázni kell, meg szülők, meg minden, de nagyon sokszor olyan sok mindenre ölünk időt, ami még ráérhetne. Hogy inkább felhivatnék valakit, hogy mi van veled, hogy vagy olyan rég láttalak, hogy tudnán találkozni fél órára, csak beszélgetni. Nem milyen nagy Bibliórát, hogy na, leöntöm egy nagy igével, hanem csak vele lenni valakivel, csak itt szeretni őt, vagy, vagy akár csak az Úra együtt lenni. Élet, hogy olyan sok mindenreig elpazaroljuk az időnket, és a szeretet az mostanra szól. Én majd akkor fogok uram nagyon szeretni másokat, hogyha ha majd végig a vizsgány akkor majd szolgálok. De hát, hogy az igéb és amikor elhívta a papokat, akkor nekik az életük teljébe hívta el, amikor 30 évesek lettek, onnantól kezdett szolgálni 50 éves korig, amikor az életük erejében voltak. Nem majd akkor, majd nyugdíjas lesz, akkor gyere szolgálni nekem, hanem akkor, amikor a, a legnagyobb szükség van mondjuk otthon rá, a családban. Amkor, amkor más munka is lett volna. Azt mondja, Isten most szolgálj engem. Ez engem nagyon megütött. Hát Uram, de hát iskolába járok, meg vizsgálzunk kell. hát most nehogy már, most nem tudok szolgálni. Majd, ha lesz a nyári szüllyed, akkor ezerrel fogok szolgálni, akkor minden. Utána a szeptember, hát, bocs én már most kivonta magam, most van, most ezzel foglalkozunk. És én értem, tehát remélem nem féltetek félre, mert tudom, hogy iskolába kell járni, most nem, nem mehetsz helyette, ha csak az Ura el nem hív szolgálni ö, ö, teljes időben." De remélem úgy, hogy mit akarok mondani, hogy, hogy olyan sokszor, hogy kivonjuk magunkat így dolgok alól, mert, mert valami olyan fontos, de olyan sok minden szerintem fontosabb ezeknél. Ahogy a meglepetés vendég az még nem jött el, pedig Janó lett volna, mert itt volt Janó valamelyik nap, behívtam és beszélgettem vele. Lehet élete imádkozni, mert kell, hogy Isten így a szívét visszahozza és megnyerje magának. És csak az jutott eszembe, hogy Janót ha visszajön, akkor csak itt nagyon szeretni kell. Nagyon kell, hogy szeressük, hogy érez az, hogy, hogy, hogy Isten szeretőt, és hogy nem mondott le róla, és hogy mi sem mondtunk le róla, és szükség arra, hogy, hogy így újraépjön az Istenem a kapcsolatában. És tudjátok, hogy a szeretet, amiről beszélt, az, az egy, ahogy, beszélt, ahogy mondtuk, ilyen önfeláldozó szeretet, ami a, ami a tetteknek a következménye. Az önfeláldozó szeretet az a tettek következménye. És a mélysége pedig attól függ, hogy milyen a kapcsolatod az Úrral. És ugye, akkor Isten nem csak így megreformálni akarja szívünket, egy kicsit így jobbá tenni, hanem egy teljesen újat akar adni. Teljesen át akar minket formálni. És ugye, ahogy mondtuk, hogy oké, de hát én nem tudok így szeretni, Uram, hát én képtelen vagyok erre. Hol vagyok én, Jézus? Még pálapostolt, nem, hogy Jézus, hol vagyok. Azt mondja Isten, hogy ugye csak akkor van egy szükség egy, egy, egy szívoperációra. Bármikor lehet jönni, nem kell feliratkozni, nem kell őtte CT-t vizsgálni. Várólista nincs, várólista, azonnal jöhetsz. Ez a szívoperáció az Ezékiel 36-26-ban van. Igen. Azt mondja, Isten, én adott nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet esetekből, és adok nektek húsz szívet és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjátok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Na hát itt van. Itt van a a, a, a megoldása. Lehet, hogy a te szíved is most kemény, vagy lehet, hogy tele van a szíved olyan sok keserűséggel, haraggal, vagy bármi, ami csak így felgyűlem lett így benned, így a, akár a napok, vagy hetek, vagy évek alatt. Tudjátok, olyan sok mindent tudunk így cipelni az, az életünkbe. Egyszer majd mindjárt fogom nagyapámat is említeni, most kétszer fogom. Ezzel nagyapámomkor egyszer evangelizált, és a végén oda ment hozzá egy idős nén, és mondta, hogy szeretné valamit elmondani, és mondta, hogy mondja, 50 éve cipelek valamit, és mondja, hogy mit cipel 50 éve, hát egy nagy tehet, hogy megöltem a félemet, de senki nem tud róla. És 50 éve ezzel a, a bűnt élt ez a, ez, a, ez, az anyuk, ez a hölgy, és, és utána megbánta, és, és letette a szívét, letette a bűnét és adatta a szívét Jézus Krisztusnak. De gondoljátok el, ötven éven keresztül így élni. Olyan sok mindent akarunk ki magunkkal vinni, meg cipeljük, és azt mondja, nem nem menj már tovább, állj már le. Látátok a Robert Deniro filmet, a misszió? Hát ah, ezt meg kell nézni. Robert De Nilo nem tud szabadulni a múltjától, és elmegy egy missziós csapattal. Egyik legjobb színész Robert Nilo, a múltja, a pocsina után. És viszi magával a régi cuccáit, a fegyvereit, a, a páncélját, a kardját, de ilyen óriási nagy, ilyen nagy, nagy cucc, és húzza, mennek fel ilyen sziklákon, és viszi magával egyszerűen, és mondják, hogy hagyd már ott, ne, ne foglalkozz vele, és ő cipel is már, ha nem bírja, visszaesik, és ott izé, és oda megy egy, egy, egy, egy törzsből egy ember, és fogja, ezt levágta egy a hátáról, és ott összeesik, elkezd sírni, és akkor így felfogta, hogy te jó, hogy mit cipelem hát csak le kell tenni az úr elé, az úr elé. És csak tegyétek le azt a, a nyomorút, kemény kőszéret az Úr elé, hogy adjon húsz szívet. És azt mondja Isten, nem állok meg a húsz szívnél, amiben van élet. Akkor dobog, van benne vér, lütetés. Nem állok meg itt, hanem adom az én lelkemet belétek. Azt mondja Isten, hogy az én parancsolatokban tudjatok járni. Ez annyira, annyira tetszik nekem, hogy Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy adja az ő lelkét is. És emlékeztek János 13-34-ben, azt mondja is, hogy adott nektek egy új parancsot. Hát a kézben, hogy is azt így mondta tanítványnak, ó, vajon mi lehet? Ez biztos valami olyan nagy dolog, amit még életünkben nem hallottunk, mi nincs is benne az ószövetségben se, és most ezt megtudjuk ezt a titkot, az is, hogy szeressétek egymást. Ó, nem, hát ez mindig el. Ezt már hallottuk egy pár száz, mondjál már is. Az is, hogy szeressétek egymást. És akkor, hát na jó, én szeretem Pétert, úgy, ahogy van, de jó, az is, hogy de viszem tovább a fonalat, úgy szeressétek egymást, mint hogy én szerettem Ja Ja, álljunk már meg egy picit. Hát úgy nem tudok szeretni. az én is, de én ezt szeretném. Azt erről fog a világ megismerni. Hát, hogy a világ most már a keresztényeket nem erről ismeri. Minden erről ismeri, hogy ú, ilyen szakadás van, olyan balhé van, ilyen paráznaság van, olyan gyilkosság van, ilyen nem tudom micsoda van. Erről ismer a világ a kereszténységet. Azt mondja, én is, hogy azt szeretném, hogy erről ismerjétek meg, hogy úgy szeretnétek, mint hogy én szerettelek titeket. Ez picit magasabb fog. Aztános, hogy Azt mert hogy fel, fel akarja emelni a szívünket oda hozzá, hogy, hogy meglássuk, hogy, hogy mi képtelnebb vagyunk erre, de vele együtt, igen. Ez egy nagy kihívás a szívednek. Akkor ezt a kihívást ö, az életedre. <kül> és akkor mire van szükség, röviden, ugye, arra az új szívre. Engedd, hogy Isten adjon neked egy új szívet, az, a, a, új szívet a, a régi helyére, és adja az ő lelkét, hogy, hogy az ő parancsatait meg tudjátok tartani. És ha ez meg fog történni, akkor, akkor minden rendben lesz. Akkor meg tudod tartani azt, hogy úgy szeressél, mint ahogy Jézus szeretett. Amúgy nem. De akkor igen. És, és mi a szeretetnek a próbája? A szeretetnek a próbája pedig az, hogy véghez viszed azt, amit Isten a szívedre helyezett. Mindenki ismeri hogy a Chuck Smith a át tudjátok, hogy a Golgotár elindította. hogy indult el egy a nagy ébredés? hogy Chuck Smith ott ült a kocsiába a bícsen, azt csak úgy imádkozott, meg nézeketett, és akkor ott látta sok hippit, meg csövesek, és akkor ú, te jó ég, ezekhez ki akar oda menni, meg büdösek, koszosak, hogy beszélnek, fúj. És azt mondta Isten neki, hogy csak szeress a srácokat. Hát, tehogy szeretem, hát, őnyek járnak a gyülekezetembe, ú, de lenne már. Azt Isten, ennyit kérde csak, hogy szeressd őket. És akkor csak meg elkezdte szeretni őket, és most tanítók, meg vezetők több ezer gyülekezet pásztorolnak, és gondoltak, hogyha csak nem ment volna hozzájuk. Akkor lehet, hogy Isten elvégezte valószínűleg egy másik emberen keresztül, de egy olyan állásúban maradt volna ki, amit rajta keresztül akart volna elvégezni. Ennyi. A szeretetnek a próbája az, hogy, hogy megteszed-e azt, amire Isten téged elhívott, amit a szívedre helyezett. Azt már akarod -e tenni? Nem tudom, én sokszor úgy érzem, hogy, hogy félünk ettől a szeretettől mert ez, jaj, hát az hát így olyan furcsa, meg mit fognak majd gondolni rólam, hogy ennyire szeretek, hogyha valaki megbánt, és akkor akkor, akkor majd, én csak ott fogok áll, és mindenki rajtam fog röhögni. Akkor csak gondolj bele, hogy, hogy, hogy Jézus meg mit csinált. Ott imádkozott, akik <coughs> fölszegeszték őt a, a, a keresztvára. Ne attól fél, hogy ez neked rossz lesz, nem attól, hogy neked milyen jó. Ja, Jézus mit csinált? Jézus leköpték, megvelték, Jézus mit csinált? Imádkozott értük. Ú, de jó, én is akarok egy ilyen szívet. Jézus elhagyta leg, egy legjobb tanítványai, Péter is megtagadta, hogy Jézus mit csinált? Imádkozott érte. Ú, de jó, én is akarok egy ilyen szívet. Jézus, amikor ott, gondoltok el, Jézus ott van a, a katonák előtt ugye, Palásba, ugye elkezdik ott hód-hódon hold, élte, te vagy a zsidó királyod, köbdesik őt meg őt legelik, tépik, És akkor Jézus meg csak ott van, és így így látunk ezen csak néz rájuk, és így ott van a szegében, hogy szeretlek, és azok meg csak, úgy köbdesik, meg ütlegelik, meg verik. Ú Jézus, én szeretnék egy ilyen szívet, mint ami a te szíved volt, amilyen, hogy így lehajolni másokhoz. Nekem, tudom, hogy másokszor elmondtam, de nekem ez mindig olyan sokat jelent, így a, a nagyapám, amikor vitték Szibériába, ugye Sztálinak megérte a nagyszerű levelet, és ilyen vagonokba vitték őket ki, 30-40 ember volt egy vagonban. Hát, mint az állatok, úgy kell elképzelni, mert semmi nem volt a vagonban, csak két vödör, egyikben tiszta víz, a másikban meg ilyen kézmosóvíz. És uh, a, minden, minden vagónak volt egy parancsnoka is, és, és uh, abba a vagonban, amiben nagyapám mutatott, az, az, a, láge, az a, a vagonparancsnok, ez egy ilyen teljesen ateista, egy hitetlen ember volt, és nagyapám tudta, hogy ő keresztény, egy hívő és elkezdte ott gónyolni, mi van te nagy Jézus jövő, te tíz év, milyen pap vagy te, meg elkezdte ott csúfolni, meg gónyolni, mindenki megalázta. És utaztak, utaztak, ilyen két héten keresztül, két hétig utaztak, és egyik, egyik nap kapott valami vírusos fertőzést, úgyhogy teljesen összefosta magát, meg el, tehát széthányta magát, és mindenki ott undorod tőle, és nagyapám odament, levette azt a koszos szaros tucát, és átadta az övét, kimosta a egyik födörbe, Utána megint összefosta magát, akkor megint kimostaláltatta az övét, és így, amíg megérkeztek. És akkor te megérkeztek, és mondta neki, hogy hát, te vagy egyedül ember ebbe a vagomba, vagy te vagy egy jó ember. És, és, és ugye hát, akkor mióta mi volt az érdekes? azt mondta, hogy hú, tényleg, hát mert azért mert vagyok, valaki, pap vagyok, ügyes vagyok, hanem szerinted ez nagy dolog, hogy én ezt megcsináltam veled. Tudod, hogy Isten mennyivel nagyobb, nagyobb dolgot, tehát a te koszos, büdös, szaros ruhádat vette fel magára, Na, ez a nagy dolog. És nem csak az enyémet, hanem a tiédet is, meg a világ minden egyes emberét. Na, itt kezdődik a nagy dolog. Nem vanná, hogy én ezt megcsináltam veled. Hátok, a szeretetnek ez a, ez a mércéje, célja. És csak így belegondoltok, hogy, hogy a világ csak így kiabál, hogy hol van Isten, meg Isten nem szeret, meg Isten. Hogy engedi meg, hogy ennyi szeren, gyerekek halnak éhen, meg nyomorognak, meg háború, meg, meg éhínség, meg pusztítások, meg ilyen cunami, meg olyan katasztrófa, és akkor Isten csak így megállsz mondja, hogy elvetlek egy fél percre, mutatok neked valamit, egy érdekes dolgot. És akkor oh, jól megnézzük, elmegyünk, hova megyünk. Elmegyünk egy helyre, mutatok neked egy jó helyet. És ú, uh, de rossz, ilyen kopár, meg ilyen nem valami klassz hely, nem azt hittem, valami jó helyre megyünk, de jól megnézzük. És akkor felérünk, ugye, felérnek a helytetejére, akkor ott meg van egy kereszt, az is ilyen össze van egy ácsó, ami nagyon durva. És rajta van egy, egy férfi, egy ilyen szétnyomított testtel tiszta vér az egész, húszt a fatok lónak ki belőle, kezel áll, átferve, hogy ott, ott szenved, és akkor azt mondja, Isten, azt mondja Isten, hogy tudnád egy pillanatra maradni? Egy fél percet csak, hogy ezt megnézze ezt a képet. És, és fél perc van, hogy folytassuk tovább a beszélgetést. És vajon mi fog akkor átjönni? Én úgy gondolom, hogy ha ott nem kapsz választ a kérdéseidre, akkor sehol. Isten akkor azt mondja, hogy nem tudok neked mit mondani. Ha ott nem elég, nem elég kimerítő ez a válasz, hogy ott van a fiam, is, most tejetet szenved, akkor, akkor nem tudok mit mondani. És ugye a világ ezt csinálja. Azt jól tud kiabálni, de hogy megállni egy picit, és elgondolkozni azon, hogy az egész hogy működik, az már nem megy. Ö, tudjátok, hogy szerintetek van-e a Bibliában olyan igevers, ahol Jézus azt mondja, hogy akarom. Én akarom. A azt mondja, hogy van, így van. van, egyetlen egy hely van a Bibliában, ahol azt mondja Jézus, hogy akarom. Ez olyan furcsa, mert Jézus mindig azt mondja, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod, Atyám, azt szeretném csinálni, amit te szeretnél, amit te akarsz. És akkor van egy hely mégis a Bibliában, ezt írjátok fel, és ezt tanuljátok meg. János 17-24, a Jézusnak a főpapi mája, 17 24, ahol, ahol azt mondja, azt mondja Jézus, hogy akarom ahol én vagyok, hogy ők is ott legyenek. És tudjátok ott, kiről beszél? Rólunk. Hát tudok képzelni, hogy, hogy Jézus ennyi szeret téged, hogy azt mondja, hogy akarom. Azt mondja az atyának, hogy én téged akarlak. Azt mondja, ránéz Lilire, Lili, én téged akarlak. És ha, és ha Jézus azt mondja, hogy én akarlak, akkor azt nagyon komolyan gondolja, akkor azt senki, semmi nem tudja eltántalítani, hogy végezne vigye az ő akaratát. Ennyi szeret téged hogy azt akarja, hogy te bele legyél. Ne csak itt a Földön, hanem a mennyei világban. Ez Jézusnak a szeretete. és ugye most visszatérve a korintusiakhoz, mi az igazi érettség? Tudok nyelveken szólni? Ú, de jó. Ez olyan nagy dolog. Ó, csodákat tudok, én meg csodákat tudok tenni. Tényleg? De jó. Én tudok gyógyítani az is nagyon jó. Én tudok profétálni, meg pásztorolni. Hú, hát az se rossz. És mennyire tud szeretni? Hát, valamennyire szoktam az érde, annyira nem megy, annyira nem megy olyan jó, mint a nyelveken szólás. Akkor, akkor, akkor üljél le, és csak így el azon, hogy, hogy kicsoda Isten, és ki az az, az, az, az Isten, aki éltadatta adta az ő fiát. Úgy azt mondtam, hogy, hogy hogy itt az Agapé szeretet szerepel, szerepel ebbe, a, ebbe a részbe, egy 13-ba. Tudjátok, hogy hol fordul elő legelőször az Agapé szeretet az igében? Az, igé, az Agapénak nagyon sok igényváltata van Agapáó, meg nem tudom még micsoda, de az Agapé legelőször a, a Máté 24-12-be szerepel. És tudjátok, hogy ott milyen, milyen szövegkönnyedben mondja ezt ott Jézus? Máté 24.12. Azt mondja ott. És mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet, az agapé, az önfálló szeretet sokakban meghidegül. Látted a kéznést Jézus azt mondja, ez az első helyen, ahol, ahol az első helyen az agapé szeretet szerepel hogy sokakban meg fog hidegülni az önfeláldozó szó szeretet. Szerintem ezt elég komolyan kell nekünk vennünk és, és így átnéznünk. De mi az igazi érettség? Az, hogy tudok nyelveken szólni, az, hogy tudok profételni, az, hogy tudok csalákat tenni, meg hogy nagyon nagy hitem van, nem. Az, hogy mennyire vagyok képes szeretni, mennyire engedem át az életemet Istennek, hogy tudjak ezáltal másokat szeretni, mert erről szól minden és imádkozunk, és uh, szeretném, hogyha uh, énekelnénk két dalt, és csak közben így így, így vizsgáltok át így a, így a szíveteket, meg így tegyétek oda az úr elé is, hogyha bármi van, amit az Úr így szól a szívethez, akkor, akkor csak így hagyjön ki, hogyha utána valakinek. Így, ha valaki szeretne így bármit mondani két dal után, akkor, akkor az megtehet ide kijöhetést, csak így akármi le az. Lehet, hogy bizony lehet, hogy egy bűnbánat, lehet, hogy egy bátorítás, bár, bármi, nem tudom mi, akkor azt egy pár percet még fordítsunk erre. Vagy amit Isten most így szólt a szívethez, akkor osz meg velünk, mert szeretnénk mi is ezzel az áldásukban részesülni.